Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Är du nervös, Jocke? Inte det minsta. Det är live. Allting kan hända. Jag kan säga snopp i tv. Ingen kommer kunna göra någonting åt den saken. Bara. <laughs> det bara att tom... go ja. with the flow. Jag förstår. Uh, innan vi släpper på er på den här fantastiskt fina livepodden så vill vi bara presentera veckans sponsor. Som nu också då är garageportexperten. Känns oerhört jäkla roligt att de vill vara med oss återigen. Det måste betyda antingen att vi är en fantastisk ställe att göra reklam på eller att han gör fantastiskt bra garageportar. Nu gör du typ reklam för reklam reklamen. Jag gillar det. Nej Garageportexperten gör fantastiskt fina garageportar. Det kan jag intyga. När jag kommer hem med min bil så kör jag mot den och trycker jag på den där fjärrkontrollen så öppnas garageporten på ett så oerhört fint sätt och sen går jag ut och så trycker jag på samma knapp och då stängs det med och det känns because <laughs> oerhört jävla fräckt gör det. Premium och så vidare Nej, Premium i det lilla radhuslivet Notera att jag inte säger någonting om din töntiga vinge på bilen heller. det är Nej. Jätteskönt känns det Extra Ä viktigt kanske det kan vara nu i sommarna det är semestertider att se till att man skyddar sina grejer med en ordentlig garageport mm. för man vet ju att det är under industrisemester som ofta tjuven är framme mm. Och det är också så här att om du kan säga till ditt försäkringsbolag att du har en låst garageport så får du också en sänkt premie. Bara det är värt att tänka på. Smart. Eller hur? hur kommer man i kontakt med det här fantastiska företaget? Antingen så går man in på garageportexperten.se eller så tar man kontakt med dig och mig via något sorts socialt medie så kopplar vi ihop dig med den främsta inom garageportexpertens jävla säljare. Det vill säga Daniel Sackrisson som kommer se till så att du blir dödsnöjd. Välkomna till bb på GT.se och välkomna också till Restaurang Olivedal. Om ni inte befinner er på restaurangen men ändå hör detta. Så betyder det att vi i alla fall har lyckats med någonting rent tekniskt i överföringen Detta är avsnitt 179 i ordningen Om nu någon för statistik över det, sannolikt inte va? Nej jag tror inte det, men jag känner också att det är kul att vi kan ta nya grepp så här 179 avsnitt in i själva bb serien Att vi, vi vågar oss på live Och att vi då, om du nu hör detta, också har vågat att släppa ut det Där vi kanske är först i Sverige med det ja Och själva payoffen för de som är på plats är väl egentligen att de får se mig i de här fula hörlurarna. Mm, de är inte jättevackra. De får också se alla fel vi gör som ni inte hör när ni lyssnar på detta efteråt. ja eh, Ska vi också göra så att vi börjar med det som är absolut tråkigast att prata om? Ja, det kan vi göra. Ja. Eh, för det var, det var faktiskt så att i veckan när... Eh, beskedet om Patrik Karlssons lagermus skada kom så gick det väl lite som en chockvågen i den blåvita supporterkretsen. Och även hos dig och mig. Ja, men Vi har ju lärt känna Paka här nu genom åren och följt med honom allt ifrån att han var junis till att han då kommit upp och faktiskt fått axla nummer 10 i Göteborg. Och när han då åker på sin tredje skada och man Alltså allvarliga skada Och man har sett hur han hanterade både skada Ett och två Där det var väldigt mycket mörker inbland ska, ska ju tilläggas så, så blev man instinktivt ganska orolig det var, ja. inte att, det var inte att det var tråkigt Utan det var snarare att vi ringde varandra och sa Shit, nu måste vi ta hand om Baka ja, nej, Jag måste säga att jag är, jag är genuint orolig För hur det ska gå där För att en sådan karriär som man faktiskt har fått se nu Hur den borde sett ut Man har fått se hintar om hur den borde få se ut Liksom för den spelaren Och man kände att den var på gång Och så återigen så hamnade det ner i, i, i helvetet Det är sånt som kan bli för mycket att bära För, för vilken som helst det är lite eh, idrottsman liksom. Och jag hoppas verkligen, verkligen vi allt man kan önska liksom, att, det ska, att det ska lösa sig Men det är för nog fan med jävligt viktigt Hur alla liksom, i IFK Göteborg klubb och så vidare Hanterar en sån situation tycker jag det är flera aspekter. Då. Dels så hamnar ju Paka i ett enormt rehabläge ytterligare en gång till. Då, där han måste liksom göra hela resan där man gör en operation utgår jag från. Och att han sedan då får eh, rehabba upp hela benen. Ska skaffa likvärdig muskulatur i bägge låren. För att sedan då göra en enorm kämpan med både kondition och eh, touch. Och avsluta hela den biten. Och sen komma tillbaka. Det är den ena aspekten. Den andra aspekten är också att de hamnar alltid när de blir långtidsskadade i en jävla jobbig ekonomisk sits. Och det kan låta hur lyxigt som helst att vara fotbollsspelare där man tjänar multum med pengar trots att man bara sitter på bänken. Men i samma stund som du skadar dig och inte kan delta på vare sig träning eller match då blir du sjukskriven. Och det tycker alla är rimligt förutom då Försäkringskassan som menar på att ja, men du är ju rehabbar på din arbetsplats. Och av den anledningen så är det väldigt många spelare som får det väldigt, väldigt tufft ekonomiskt också när de blir eh, skadade. Och en sån grej sätter ju sig också såklart på psyket. Det gör att man kanske inte vågar när man väljer tillbaka att ta den där maxlöpningen eller man vågar inte kasta sig in för man vet att det är så mycket mer än bara mina speltimmar som försvinner om jag skadar mig nu. Ja men en sån spelare som Paka hamnar i en, i en situation som är jävligt, jävligt osäker för framtiden. Så hela hans tillvaro hamnar i limbo på något sätt Och det är ju inte heller bra När man ska samtidigt ska kämpa sig tillbaka Från en svår korsbandskada Och det är jävligt mycket mentalt som ligger på axlarna Så där har du ju den ena aspekten av det givetvis Den andra aspekten som, som jag också känner då liksom Det är att om man sitter i den situationen nu Med sin tredje svåra skada Så måste du ju någonstans ändå smyga sig in en oro Liksom att ha Kommer jag tillbaka från det här? Jag kan i stort sett bara spela fotboll för det är det enda jag gjort i hela mitt liv. Liksom. Om det här nu är över hur fan blir det då? Liksom? Nej, Och det tror jag är viktigt för att man för att det inte ska behöva vara över så behöver man kanske känna att det finns Ändå någonting runt hörnet Om det skulle vara över Trasslar jag in mig här nu? Nej, men tror du du menar? Jag förstår vad du menar Det är ju det tar ju så psykiskt på honom Och framförallt nu när han har haft alltså, När hans första skada Egentligen gav honom bakslag Efter bakslag efter bakslag Och där han då slog upp den hela tiden Där det sen visade sig då att det var en stor Fraktur i foten som vägrade läka Det gör ju också att han blir lika orolig varje gång han skadar sig för att det, man vet inte om det riktigt kommer bli bra på kort sikt Nej, så, så jag, jag tycker ju då själv att man från klubbens sida verkligen ska försöka tänka och se, liksom, kan vi hitta någonting att göra här för, för att packa eh, som både kan vara liksom stimulans för stunden men också vara någonting som skulle, man skulle kunna ha nytta av, av vid, liksom en, en eventuell worst case scenario det tror jag är viktigt Även för oss supportrar För Paka har faktiskt Väldigt eh, mycket Varit liksom en En av de starkaste symbolerna För det som vi kallar för det nya blåvet liksom. En ung talang som har gått Hela vägen genom akademin Och nu liksom är uppe på allsvensk nivå Och är riktigt jävla duktig jag tror inte det finns någon blåvitt supporter som inte känner Extremt mycket med Paka Så därför så är det också en del att, att ta hand om för klubben Visa liksom att det här är en kille som vi verkligen eh, Har ryggen på liksom. Ja, jag, jag skrev det på Twitter häromdagen Att jag tror att det viktigaste just nu för klubben Är att de också går från ord till handling Det vill säga att de hittar en sysselsättningsgrad För Paka på något vis Som gör att han känner sig behövd för det är lite att jämföra med folk som går I pension, oerhört lätt Jämförelse då, men man känner sig ofta Man blir ofta deprimerad och känner att Herregud, jag har, det finns inget syfte för mig längre Och lite samma sak kan hända När Faka nu ådra sig sin tredje skada Och man då inte vet om han fan Pallar det här igen, då behöver han Uppmuntrande från klubben Och han behöver en sysselsättning som gör Att han känner sig behövd och där han kan göra Nytta, och någonstans så är det en Allsvensk spelare som är fruktansvärt duktig Och faktiskt ganska pedagogisk Så jag tror att han skulle kunna axla någon roll Någonstans i föreningen redan Ja, nej, men sen om det är att han eh, hjälper till att börja coacha ungdomslag Eller vad det nu kan vara Som jag sa liksom Låt honom gå bredvid Pontus Farnerud Och då var någon sorts eh, koka kaffe kaffehjälpreda till en början Och se, kan du lära dig någonting där Som du kan ha nytta av senare liksom, Någonting som vi kan använda den till Jag tror att det är jätteviktigt Och extra viktigt i just det här fallet då Ska pakåka med Pontus Fadru i hans vita mersa längs den franska rivieran ja, Som någon man, sorts kartläsare Om man nu är på att bli och blir deprimerad så, så måste det ändå finnas två saker Sämre platser finns Ja precis ja, En niss Där vi vet att han cirkulerar Ja nej, men vi gör väl så här då att vi går från ne, någonting väldigt tråkigt Till någonting lite mer upplyftande och roligt Eh, vi har ju faktiskt eh, en gäst här ikväll och vi tänker att det är väl bara rent slöseri med ammunition att inte använda honom redan. Ja men verkligen så. Vi ligger just nu i enorma sillitider och vem passar bättre än då att plocka in den som är bäst i det segmentet? I Göteborg. Ja, i också, eller, eller, vad eller du? i världen. näst på blåvitt i världen i alla fall, det kan vi nog säga att han är. Ge en stor applåd och välkommen till GTs Marcus Vulkan. Dina tankar spontant kring hela den här pakamisären, Markus. Jag tror att ni har sammanfattat det rätt så bra, men... Det är klart att det är otroligt tråkigt för alla inblandade. Jag tror att Paka aldrig har varit en bättre fotbollsspelare än han har varit under våren här. Så man lider väldigt mycket med grabben förstås. Hur tror du han kommer hantera hela den här situationen då? Jag är, fast, jag är helt övertygad om att han kommer att göra som han har gjort med sina tidigare skador Och bara ner huvudet, köra och komma tillbaka starkare än någonsin Men är inte, är inte det bara något man säger hela tiden? Kom tillbaka starkare än någonsin Det känns som upplyftande ord för stunden Men liksom, de, gäller ju, de betyder ju ingenting om åtta månader liksom Var... Samtidigt har han ju sin bästa vår bakom sig nu Och jag tror att han har peppats extremt mycket av det Han har ju visat att han har allsvensk toppklass Du menar att han har liksom fått något kvitto på det som alla har gått och trott Och hoppats och förväntat Och, och vet att ja, jag har det fan i mig Det gäller bara att ta sig igenom en smäll till liksom. Absolut, jag tror att han har haft chansen att bli utlandsproffs här i sommar Om inte den här smällen hade kommit Uff. Är det silly news på gång direkt här? Hade vi några goda bud från Hans Rostov. Nej, men man kan väl säga så mycket att Jag tror till och med att det låg en, en, en annan sak på bordet så att, eh, Det kan mycket väl ha varit så, ja, ja. Det. Fan eh, vad kul och, att ni vet massa grejer Vilket såklart gör hela, hela tragedin ännu värre på något sätt då, liksom för att man kände att man, Om man kände lukten av pengarna så att säga Som skulle kunna trygga väldigt mycket av livet och Så rycktes de undan på en plastmatta i Östersund det, nej, det är inte kul. Alltså. Ska du ta den här plastdiskussionen också, Potrik, eller? Ja, det kan jag. Det har ju varit mycket diskussioner efter Pakas eh, skada: då om att nu måste vi väl ändå förbjuda plast. Se, se nu har han ju skadat sig tre gånger på plast. Och det är ju det är inte sant. Jag tycker att plast är skit i allmänhet som underlag för fotboll. Men om vi nu då ska exemplifiera med grejer, så ska vi använda fakta, tycker jag. Jag menar, Pakas första skada skedde. Bara på Jönköping har jag minns rätt Stämplad får en spricka i foten Som vägrar att eh, Läka och pakas Andra skada är När han förvisso i prioritetshärniga arena eh, Skjuter en boll På en stolpe som studsar tillbaka På hans knä Och hur mycket han vill typiskt Så kan jag inte blama konstgräset för det Men den i Jönköping var på naturgräs va ja Men men det låter ju som att du är betald Av Daniel Tindberg här Ja, om det ändå vore så väl. Ja. Jag, jag, jag vill tro att den checken hade varit på luft. kanske nej, kanske 45 hyresrätters eh, intäkter liksom. Ja. bra pengar. Ja, så, så du ja, men du menar så, mer eller mindre så här att eh, visst det är konstgräs skit. Konstgräs är bajs för att travestera En annan kampanj Men det var inte det som, var, som, är, som har varit Den stora boven jag, jag älskar när man kan hitta fel På plastgräset För jag tycker också att det är någonting som Som gör att man skäms lite För svensk fotboll När man tittar på det utifrån Ha gärna agg mot konstgräs Men när vi ska exemplifiera mot konstgräs Så ska vi använda riktig fakta Vi kan väl bara enas om att man borde förbjuda skiten Helt enkelt ja, Mycket bra vi ska väl göra så att eh, vi passar på när vi har en gäst som är verksam inom sportjournalistiken i Göteborg eh, Faktiskt snacka lite om det också tänkte jag eh, Det är väldigt många som är nyfikna på, eh, på ert yrke eh, Det som jag själv eh, är väldigt nyfiken på Det är väl lite hur det har förändrats över tid och över åren så att säga. När du var med oss och poddade första gången Marcus så hade du precis skrivit på för GT Då hade du varit på Aftonbladet innan mm. Det var samma kväll tror jag Ja, till och med. Precis så var det Och då skulle jag liksom kunna föreställa mig att, vi hade, att du hade en verklighet I jobbet Och att det har förändrats till att göra Väldigt mycket mer saker Kan jag tänka mig det kan man absolut säga Säg för tio år sedan ungefär Då hade man deadline en gång per dag Och det var vid midnatt ungefär Nu har man deadline precis hela hela tiden För att nu ska allting man har ut så fort som möjligt I alla möjliga kanaler Vi gör även mycket mer tv nu Och sådana här poddinspelningar Och fokus är såklart digitalt nu då Men blir man mer som en profil nu När man är journalist Mot kanske för tio år sedan Ja men lite så är det väl Och det är väl så cheferna vill ha det med Kan jag tänka mig Nästa, nästa följdfråga blir ju naturlig om, om ni har så mycket deadlines, känner du på något sätt Att det kan devalvera kvaliteten på det ni gör Det kan det absolut göra Det här med korrekturläsare och så, Det är ett minneblott kan jag säga Vilket säkert eh, syns en och annan gång Ska vi plocka upp också bollen lite då så, Det har väl de allra flesta förstått Men anledningen till, till att det har förändrats Så mycket det är att det har gått från Papper till nät antar jag Precis men fortfarande är ju Tappar ett extremt viktigt för oss För det där pengarna finns fortfarande För man känner ju att kanske för 5-10 år sedan Eller hur, hur många år det nu må vara sedan, Så var ju den här av, så kallade Avslöjarjournalistiken I sin prime för, för då satt ju de, framförallt de två stora kvällstidningarna, Aftonbladet och Expressen Och, och raceade mot varandra liksom, Med att ha ett stort avslöjande En stor grej till nästa dagstidning Och, och slå konkurrenten på fingrarna Idag, om du avslöjar en övergång, så tar det liksom fyra sekunder för att citera Magnus Huggla eh, innan samma sak står i GP och sen på alla andra ställen också. Liksom. Exakt. Det är inte alls samma hets kring just den biten idag, vilket jag kan tycka är ganska skönt ändå. Alltså. Samtidigt så måste det vara en jäkla kamp för dig, för nu har helt plötsligt då alla en plattform när man har dels börjat få då ett nät i sin mobiltelefon och en tillgänglighet till... Till internet på ett sätt som man inte hade För faktiskt tio år sedan Och en stor plattform är det Twitter Där det räcker att någon säger Jag har hört att den här personen ska gå dit Och sen avslöjar du det två minuter senare Och så tvingas du stå och bastionera En massa krädd till Conny från Herrida Liksom Ja just Conny från Härrydda vill man ju inte krädda känner jag Så det, det kan vara jobbigt ibland Nej men det är ju så att även supporter har ju bra kontakter och sådär Och får bra information ibland Men sen då ska man ju verifiera det innan man kan publicera det i en stor tidning såklart så att, Men har det jobbigt svårare eller lättare i och med det? Det är väl lite både och egentligen Men man får ju extremt många mer tips nu än vad man fick tidigare då Och då gäller det att kunna solla det med och som jag sa verifiera det med men riktiga källor så att säga inte bara någon har hört på stan så si så just det här med krädd till varandra som, som vi pratar om det är det kanske är en väldigt subdiskussion så eh, men jag, jag kan ju känna liksom, som läsare att jag skiter väl i vem som kom på det först eller, eller sådär liksom men man ser ju på snacket med journalister emellan hur jäkla viktigt det är Att få med den här lilla länken liksom, Eller att som eh, Östersunds eh, dagblad Kunde avslöja så är nu Tom Pettersson klar för UF Göteborg Nej det är han inte Men eh, nu förstår jag vad jag menar ja, Läsarna skiter ju såklart fullständigt i sådana detaljer Utan ja, det är väl Ärligt talat jag är med ibland också Fast du har ju ändå varit på GP rätt många gånger Det var nog länge sedan nu jag vuxit till mig, tror jag. Eller, eller har du bara avslöjat fler än Kan vara så men hur är det i allmänhet att vara journalist och, och prata kring det oerhört heta ämnet Allsvenskan i Göteborg? Det, det finns ju generellt ett stort förakt mot journalister samtidigt som det finns en stor tacksamhet för att de finns. Ja, finns det verkligen ett stort frakt fortfarande? Jag tycker ändå att det har blivit lite lite bättre det klimatet framförallt då sen Twitter och det här kom när man kan svara på frågor och sådär Du brukar folk ändå lugna ner sig istället för att bara mejla massa hat Jag tror att du är skonad ganska mycket från det för att du går sällan ut i strid du väljer sällan alltså direkt sida mot grupperingar av den anledningen så tror jag att du lite kommer undan det kanske är en taktik eller så är det för att du helt enkelt bara är skicklig och parerar dig fram. Medan till exempel en sån som Balkander får en banderoll på sig, mot sig på Gamla Ullevid. Då känner man att det finns en lätt uppförsbacke där. Hade inte jag också en banderoll mot mig för något år sedan? Ja, men det, var ju, det var mest för ett skull, tror jag. Det får man ta. Men hur är det i allmänhet? Stöter du på mycket motstånd? Jag har ju några goa killar som mailar ibland Och de brukar vara ganska så hatiska Men de är ändå ganska få ändå Dock är de väldigt, väldigt ihärdiga Det kan vara mail varenda dag i stort sett Från samma gubbar om precis samma saker Men ja, de ger sig inte Har de ofta dubbelnamn? Eh, ja, faktiskt Faktiskt har de det. Men som jag sa, jag tycker ändå att stämningen har blivit bättre då Sen Twitter och det kom När man ändå kan föra någorlunda, någorlunda vettiga diskussioner då, Och... Eh, så länge man kan motivera det man skriver Och det man tycker liksom, så brukar ändå folk tycka Att det är okej okay, istället för att man bara gömmer sig Om man, om man liksom, Tittar på andra sidan Av det här som du är inne på Patrik då, liksom, eh, Hat och hot Och, och eh, den grejen Så finns det uppenbart också så att Det finns väldigt många som är intresserade Av att avslöja saker Och, och, och ge informationen Till er journalister Har du någon känsla Om, om varför det är så egentligen varför, att varför de vill... var det vill. Varför vill man berätta det för dig om jag nu vet att Tom Pettersson är klar för IF Göteborg? Han är inte det alltså. Men... Nej, men jag tror att många ändå vill vara med och känna lite på hetluften sådär och känna sig lite betydelsefulla kanske att de kan bidra med, med någonting där. Eh, men som sagt, vi får väldigt väldigt mycket tips. Alla är inte jätteserösa kan jag säga. Men jag har haft en annan undran alltid och det är, får du mycket tips via agenter eller kan du rent av bli lite lätt för att ta mig rätt nu muta då agenten mot typ skriv upp den här spelaren så ska du få höra om om vissa transfer. Skriv upp nu Amina fan. Han har varit så jävla bra men mot det så kommer jag berätta nästa stora transfer för dig. Det har ju såklart förekommit att agenter vill att man ska skriva olika saker. Det är klart att någon gång har man säkert gått på en nit och blivit till och med duperad kanske. Men man får ändå lära sig sålla där också då men Absolut, vi får tips från i stort sett alla alltså Alla ni kan tänka er som har minsta insyn i fotbollsbranschen Det kan vara en konkurrerande ledare till exempel Eller det kan vara allt möjligt alla, Och alla har en egen agenda med det Och då är det där du måste sålla, liksom. Lite så, lite så Samtidigt så vill ganska många ändå att man skriver om IF Göteborg Att blåvet ändå ska synas liksom, Att folk ändå är medvetna om det För att det kan gynna klubben på sikt har du någon dialog med IFK så här, off mike ibland där ni liksom pratar om, om just journalistiken och, och hela biten? Och... Absolut, jag har blivit uppkallad till kamratgården mer än en gång på möte kan jag men, säga. Men, så det... men då brukar de kanske vilja skälla eller är det för att de vill vara snälla och, och föregå? Så de skäller väl inte så mycket men de vill liksom höra hur vi tänkte och sådär och vad de kan göra för att det ska bli bättre framöver och sådär. Men ja, vi har haft våra duster genom åren absolut. Stort tack får ju också gå till restaurang Oliver Dahl Som verkligen utgör någon sorts fundament för våra liv just nu En fantastisk mötesplats får jag också säga jag tycker det. Blir det något kul som händer här i veckan? Eh, det är det. På tisdag så kommer vi för första gången ha live musik. vi kommer ha trubadurer och ett event ihop med Carlsberg Unfiltered, där man kommer få köpa våran Grymmas Obrasada och en bärs för 120 kronor. Oh, jävlar. Det är alldeles för billigt, det får ja, vi korrigera det, det, det är det ju Kommer Och, man kunna spela shuffleboard? Det kommer man kunna göra också, vi hade den här i veckan eh, Innan eh, damsemifinalen Och det var fan med riktigt jävla roligt Du var <laughs> inte så bra för det dock jag var fantastiskt duktig på det. Jag vill ändå säga att jag var det. Om man inte är av tista händer det något mer i veckan då? Ja, men det sjukast av allt händer ju på onsdag. Då det kommer vara glassprovning med ingen mindre än Håkan Jävla Mild. Det är så fett va? Ja, det är så surrealistiskt att man kan få göra sådana grejer. Han måste visa ärret i låret. Ja, men vi tänker väl så att eh, eh, vi börjar med att du och jag sitter och snackar lite med honom på scenen. Eh, so, som någon sorts livepod i, i livepodden så att säga. Ja. Då kan man käka, käka gott och eh, efter det så drar vi igång själva glasprovingsmaskin. Då får han visa vad de går för lena till grann. Du ska ha med sig en jäkla massa glass, jag gillar glass. Ja. I synnerhet på sommaren. Och vi kommer se till så att det inte kommer kosta många kronor alls att vara med på själva glassprovningen sen. Så det är bara att boka in nästa onsdag. Det här känns också som någonting man inte kan alltså, göra någon annanstans någon gång. Det här känns som att Håkan gör det för att typ pola Han gör det för att vara mot oss. Ja, det det, det är, är helt klart. Så det är, så det är, bara, det är bara att ja. signa upp på det. Gå in på uh, olividal.se och så hittar ni de små eventen där under bokningssidan så uh, ses vi nästa vecka. Ja men vi pratade om agenter Och, och att folk vill påverka Och, och, och, och så att säga eh, Få er att skriva rätt saker eh, Jag har ju varit inne på att det kan finnas en sån utveckling eh, Från vissa medier eh, Framförallt i Stockholmsbaserade då att Alltså journalisterna är så jäkla beroende av klubbarna För sitt yrkeskull Så att de vill bli kompisar med dem Något som jag kallar fotboll-Stockholmssyndromet då Ja, du har varit på dem ganska mycket där jag Har jag sett på Twitter där Ja, men jag tycker faktiskt att i vissa gånger Så, så agerar vissa sidor eh, och sajter Mer som PR-organ åt de tre stora Stockholmsklubbarna Än som granskande, liksom journalister Eller det kanske inte alltid måste vara granskande men det måste inte alltid vara bara att Kennedy är världens skönaste kille och han fångade en bärs liksom. Nej men det finns ju flera konkreta exempel på det. Ett är ju till exempel då när det är träningsläget i Katar och det inte kommer en enda kritisk fråga från Stockholmsmedia om varför man har lagt just träningsläget på den platsen. Förutom då eller först när du då ställer frågan till några i Stockholmsmedia så kommer det lämpligtvis fyra dagar senare en oerhört lätt Kritisk fråga I någon sorts intervju Där man då vet att journalisten i fråga Har sagt till Björn Weström Jag måste ställa den nu Men det här skriver vi ihop på ett bra sätt tillsammans Om du svarar så här så, så slipper du alla frågor. Exakt Det är bra att du står upp Stockholms media Jocke Ja men jag tycker att de har det liksom det, Alla är kompisar där uppe liksom Upplever du att det är någon journalist i Göteborg Som arbetar på samma sätt? Du behöver inte namnge Nej men det gör jag väl inte Men det är en svår balansgång det där att Om man samtidigt ska såga någon person Och sen ska man gå och träffa den personen dagen efter På, på kamratgården och så sådär Det är klart att det är inte är helt oproblematiskt Alla är vi bara människor på något sätt Du sågs inte med Mats Gren på Kondeko Alla dagar i veckan? Inte alla dagar ett, ett litet appendix kan man säga till den här diskussionen då. Det är en sak som jag har noterat mer och mer eh, Det här polargrejen då och det är att det är en hel del kommentatorer Som börjar Kalla spelarna för förnamn hela tiden Något som jag irriterar mig Något fruktansvärt på Jag vet till exempel att Alexander Axén Han kallar alltid eh, Tarik Alianousis Det är bara, det är Tariq bara liksom Det är oerhört komplicerat efternamn Ja, du tror Samtidigt. att det är det Men ja. de, han säger ju alltid Kennedy Men Det är det för att han har lärt sig att säga det du, du menar att det handlar bara om Att han inte har lärt ja. sig det ja jag tror att de vill vara kompisar med, med varandra hela bunten Det är så de är där uppe i Stockholm, eller hur? Du är ändå bott <laughs> Ja, då, då kallade jag folk för förnamn. <laughs> så att det, det tror jag är ett Fantastiskt ja. Ska vi eh, lämna Stockholm och eh, Alex och, och det gänget Och gå in lite på det som var själva huvudrätten här Om folk har fått i sig förrätten, så att säga mm. Och det var ju Sille Hur ser det ut nu, Marcus? Alltså, ärligt talat så är väl detta den mest stillsamma sillsisen på flera år, tror jag, gällande blåvitt där. Ehm... Tystnaden är sill Ja, lite så, men jag vet ju att de kommer att ersätta paka utifrån nu. Klubben har börjat kolla ganska så brett där och har inte smalnat av än så länge, men det är ju en position de inte alls var förberedda på såklart så där har de många namn på bruttolistan som ska krympas nu till... Ja. Färre. Det är inte en så sömnigt för det försvinner. Både barnen försvinner, vi har eh, Benjamin Nygren försvinner och eh, nu då så försvinner Paka på sitt sätt. Jag tänker det... mest på namn In såklart där har nej, varit det är precis, väldigt, att, väldigt tyst. Att, att alla försvinner det är inte kul Patrik. Nej men, nej men det är väl någonstans att tänka på att saker och ting händer sen kanske inte. Paka, vi ja. Paka kan ju också försvinna i ett eh, eller han, han kunde ju även försvinna där, inte av fönster så att säga. Ja men, men så är det och Precis som Marcus säger jag har, jag har i alla fall fått höra liknande saker där då, liksom Att man har kommit fram till att Den här spelaren på den här positionen Är för viktig för att bara liksom Titta bort och säga Vi måste få till någonting Som gör att vi kan fortsätta med ett spel Som i alla fall liknar det som vi har sett under, under våren då. Sen är det en svår position att ersätta på mig Jag tror inte att det vimlar av spelaren nummer 10 Till rimlig kostnad här ute Nej det är det som är det svåra. Samtidigt så finns det en stor oro nu då Att vi hamnar i samma läge som vi gjorde förra sommaren Och men kanske inte riktigt lika eh, Togivande spelare i Barney Men att man då tappar eventuellt nu då Eller sannolikt ska sägas Seb Olsson eh, Sen tappar då eh, Benjamin Ygrin, nu tappar Paka Förra sommaren tappade vi fem stycken startspelare Och att yes. man då hamnar i ett, i ett läge Där vi bara kommer rasa genom tabellen. tabell igen den stora skillnaden är ju nu att nu har ju Blåvitt faktiskt pengar för en gångs skull. Mm. Det är den stora skillnaden jämfört med i fjol. Men vi har ju också sett eh, tidigare experiment där det har kryllat av pengar som sederligen har fallerat totalt när man gör det på för kort sikt. Jag tror inte Blåvitt kommer göra något förhastat eh, den här gången utan det kommer att vara genomtänkta beslut innan någon spelare signeras. Ja, för däremot så kan man ju alltid säga att vi måste spara pengar. Men om det handlar om att pengar in och ut så ska man ju också veta att när spelet har sett så bra ut som det har gjort eh, under våren så har ju även det medfört en jäkla massa ökade intäkter i form av publik och merchandise och allting. För att hjulen snurrar ju mycket snabbare när det går bra, så att säga. Och jag är ganska säker på att man inte vill tappa det, den medvinden, så att säga. Utan försöka göra ett, ett ärligt försök och, och hitta en spelare som kan ersätta i alla fall någon av ny gren och pakar, framförallt pakar. Samtidigt då är säsongens stora mål redan i hamn egentligen Och det var att klara kontraktet inför 2020 Det kommer de ju inte misslyckas med nu Och jag tror inte att de kommer köpa en jättebra spelare Bara för att de ska slåss om några placeringar i tabellen Ska vi ändå försöka prata lite om vad som kan stå på den där bruttolistan då ja, ja, Jag vet ju i alla fall ett namn som jag är säker på att han finns på just den här bruttolistan Bruttolista är ett tråkigt ord i det här sammanhanget. <laughs> För det betyder i stort sett att alla spelare i världen kan finnas på den Men så blir de strykna i, i olika eh, nummerföljd så att säga Men det diskuteras ju ändå om eh, Diego Montiel som var i Öjs tidigare Och som Poja också har tränat Och där vet vi i alla fall att det är någonting som det pratas om som, Nu som... på Free väl. Three friends, Tree Frenzer. Tree Frenzer. Han ja. är från Belgien, Träget, Träget, måste dom. det vara, för det, det är det väl alla. Där hamnar alla som sen fallerar och kommer tillbaka. Är det det... Förutom Benjamin såklart. Ja, ja självklart. Ja. Är, är det ett namn som du eh, har hört tisla sätta sig om också? Eh, absolut, det är klart att det förekommer kontakt där med tanke på Poyas historik med Diego. Sen är ju frågan om han är tillräckligt bra för att spela i allsvenskan. Det är en sak att vara dominant i EIS Superettan. det är en helt annan sak och... Leverera i blåvitt, se bara på Sargon Abraham, där det är inte helt enkelt Att komma in och visa klassen i Allsvenskan Det hade ju varit roligt Om inte annat för, för att eh, Alla ösare i stan hade ju Gått fullkomligt bananas Ja, det hade varit väldigt kul hade det varit. Ja. De, de gick inte lika bananas När vi tog Per Eriksson Nej. Det Var mycket lugnare då, guys. Ja. Och en annan kille på den bruttolistan Är väl garanterat David Batanero Förstås i Sundsvall då, även om han inte han Spelar på just den positionen kanske Nej, vad jag har i alla fall jag har listat mig till så är det väl att Prio är längre fram i, i banan, men att han han är väl en, en av de absoluta drömspelarna för våran tränarduo eh, för han har jag haft honom i Sundsvall och vet vad han är kapabel till och jag tror också att de resonerar så att åldern på spelare, han är väl 28-29 liksom, att det inte behöver vara negativt att istället då skulle kunna vara en spelare man kan bygga på längre sikt med då och eh, man har väl också fått känslan av att han verkligen vill lämna Sundsvall Ja, det var en liten rolig sak där med honom i fjol När Blåvitt ville köpa honom Då erbjöd Blåvitt Sundsvall 2,5 miljoner Var på Sundsvalls sportchef fråga Menar ni kronor eller euro? Det blev ingen affär Nej Sen så vet vi också att hans kontrakt Tickar ju mot eh, sitt slut Där uppe och Sundsvall är ständigt behov av pengar Faktiskt en av de klubbarna som lyckas vara i mer behov av pengar än blåvit, eh, är vad blåvit är Emil Forsberg köpte typ 60 000 då. <laughs> för att han skulle, skulle må bra Ja, hela det där är ju, Det är ju också något, något helt annat att snacka ja, ja. om Men eh, så, man, så man vet aldrig vad som händer Som man säger I silly spekulationstider så här då de har väl en kille till som Blåvete är ute efter, va? Högerbacken där. Tamimi, du tänker på. Tamimi. Ja, och det är väl lite det som vi pratade om i förra avsnittet. att de, Om Seb Sebastian Olsson sticker, som vi kanske ändå tror att han kommer göra i slutändan, så måste det ersättas. Eh, där har du pratat om Johan Larsson också. Kommer inte hända. Nej, det tror vi inte heller. Eh, Tamimi är ju någon som har... Han har fått mycket bra kritik för sitt spel i Sundsvall. Men det är väl något helt annat att komma till Göteborg såklart. Där har jag inte så jättemycket. Men har, har du hört något mer? Ja, inte mer än att han är en av de spelarna de kollar på. De har väl även någon gubbe Östersund där som de följer noggrant. Samt en icke-namngiven spanjor vet jag som jag antar att Ferran har förrän, väldigt bra, bra koll på. Ja, det var det vi var inne på också senast när vi pratade om det. Och jag hoppas ju väldigt mycket på den spanska ticca låda som vi ja, hoppas upp. magiska förse oss med kärvi och en Gesta typer på alla positioner. Men det är ju så, i Spanien så håller de en så pass mycket högre nivå att om man kikar lägre ner i de spanska divisionerna så kan man hitta spelare som passar perfekt in i det allsvenska systemet. Som Batanero till exempel. Finns det några andra namn som du har hört viskas om överhuvudtaget? Vi, vi kan ju liksom... Det vi säger nu är ingenting som Marcus säger att det här kommer hända utan du kan du snarare höra, berätta vad, vad du har hört för andra rykten liksom. vad kan vara intressant överhuvudtaget ja, Egentligen inte, det mest spelare ut i viska som hela hela tiden Karl Starfelt och den här ryska klubben Rostov, där vet jag bara att Blåvitt har sagt nej i nuläget, de vill inte sälja honom om de inte får ett klart vettigare bud än det som det snackades om då på mellan 6 och 8 miljoner och där gör vi Blåvitt helt rätt såklart Men Inga in Ja, inte mer än de namnen som vi har nämnt egentligen Det är väl klart att de kollar runt ordentligt nu med, med Kenneth och Pontus där i spetsen Men nej, inga jättenamn sådana. Vad är din första intrycket nu av Kenneth som, som huvudsportchef det vill säga som, som faktiskt axlar råden på riktigt? Han är ju lugn och trygg och kallar upp mig på möten emellanåt Nej inte för din Ingen... input? Nej, inte så. Men han ger ett väldigt gediget intryck. Lung, han verkar komma väldigt bra överens med. Med spelarna såklart och med, med Poia och gänget där. Han kände ju på det redan i vintras när han är i Portugal här och hjälpte till och sörrade fast kameror och grejer. Och han var väldigt mån om att hjälpa laget och då var han ju styrelseledamot ska man säga. Då var han ju långt ifrån sportchefstjänsten just då. Men känner du att han är rätt man för sportchefen? Tror du att han kommer leda här till något riktigt bra? Jag tror att han kommer växa in i den här rollen På sikt och eh, han kommer få Jättebra hjälp av Pontus där såklart Som har ett stort internationellt kontaktnät Det får man i alla fall utgå ifrån att han har Är han eh, ute, med, ute med det berömda Kontaktnätet och fiskar igen Jag ja. hatar ju kontaktnätet ja. Men Sen tror jag att det är bra att de är två och Delar lite på det här alltså, För det kan vara ett jäkla tufft jobb Att vara sportchef i en klubb som Blåvitt Samtidigt så kommer de nu in med bästa förutsättningar Genom typ de senaste 15 åren för att man då kommer in och dels då eh, kommer när nästan en affär är i hamn. Det vill säga med benen med Nygren. Man får jättemycket li likviditet att röra sig med. Man har ett lag som går svinbra och man har fansens så här vind i ryggen. Det måste ju underlätta något enormt. Det är klart att det gör och Max har gjort ett väldigt bra grundarbete där. Och kvart att man erkänner här nu för... För Kenneth, så nu har han verkligen chansen att göra ett riktigt bra jobb Både han och Pontus Sen en sak med Kenneth som är lite tråkig Det är att han säger inga kommentarer på i stort sett varenda fråga Varenda namn man drar fram så säger han inga kommentarer Där var Det var lite mer show med Mats Gerén, kan man säga Som försökte värva halva världen i stort sett Och alla visste om det också Och alla visste om det Ja. Eh, har du fått någon liksom, lite mer uppfattningen om Rollfördelningen eh, Kenneth Andersson, Pontus Fanud Va Vad fan är det tänkt att det ska bli egentligen där? Ja, det är en väldigt bra fråga Men Olle Sultan, chefsscouten Är ju sjukskriven nu ett tag Och eh, Pontus går in och axlar den rollen Och eh, fokuserar väldigt mycket på scoutingen just nu Kan det ju rent av vara så Att man ser på några sikt att det är Fanud Som ska vara sportchefen Det kanske blir en maktkamp Vem vet, en klassisk maktkamp Ja, Jag har ju alltid sagt i alla fall Att det är bra att vi har två killar som kompletterar varandra där den ena är grym på att slå inlägg Och den andra är bra på att nicka Så det måste ju bli succé Det måste bli succé Nästa match Då tar vi precis som Patrik inne på här Och pratar lite om Nästa men vi börjar med Förra matchen 0-0 mm. i Estesund En historia som fan inte gjorde någon människa glad eller? Så oerhört väntat det är det jag säger att alla har alltid svårt Uppe i Östersund Det är röven att åka till Östersund Det är röven att vara i Östersund Och det är röven att spela i Östersund Och att cykla från Östersund Det är ja, nog ännu senare. Jo, Och du är här just nu Eller precis. Precis. Ja. Beviset liksom ja. <laughs> eh, Nej men jag kände väl så att Det, det kändes nästan som en försäsongsmatch När man tittade på det, det var liksom Ingen som kom in i, i någonting det som jag tar med mig Från den matchen På pluskontot är att Det är jävligt svårt att göra mål på blåvikt Även om anfallsspelet Inte såg någon vidare ut där uppe nu Av många förklarliga skäl kanske Så såg det Faktiskt väldigt stabilt ut bakåt Ja, det har de visat hela säsongen Tycker jag egentligen att de har en riktigt bra Backlinje, eller ja, framförallt Sista halvan av första halvan så att säga ehm, Ja Karl Starfält är en jättefortsatt där. Alltså. Det är klart att man fattar att många klubbar är ute efter honom. Men då får de betala. Det får de med, Så får betala det. dyrt. Denna bestående minnet bortsett från pakaskada jag tar med mig, är när Lasse Wibbe alltså, påtvingar ett gult kort för att de nu har kommit med nya regler då där man inte får bilda klunger kring domarna längre för att de är så himla känsliga. Har de sagt det till FC Barcelona eller på så men det är inte i allsvenska. Nej, det är Nej. bara i allsvenska. Då. Och, och då får man helt enkelt då, det kanske ju gäller i hela världen då, det vet inte jag, men det är sekundärt i sammanhanget. Kontentan är att Lasse Vibio då själv går fram och ska ta dialoger med domaren i slutet på matchen och i samband med det då blir vanad då för att han går på domaren som hans heter och där kan jag någonstans känna att Lasse Vibe som under axlar binden Måste få vara den som får ha en dialog med domaren Annars har vi ju tappat allt Och det är samma om man tar hela vardiskussionen och allt det där Så att, De är inte robotar, de är människor Och det är mycket som händer på känslor. Då måste man få dialogen med domaren Om det alltid renderar ett gult kort Då kan de likadant bara lägga ner Du är inte nöjd med det domslutet heller Marcus Heller? Eh, nej, extremt missnöjd såklart Nej då, men han saknas ju mot Sundsvall på lördag Vilket är extremt eh, tråkigt alltså Ska vi eh, bara helt enkelt fly flytta oss från tråkiga Till eh, spännande gamla Ullevi då mm. Vad tror vi om Sundsvallsmatchen? För det första så vet vi att den nu blir avspark eh, På utsatt tid klockan 16.00 där det också var en debatt då kring om man skulle flytta den eller inte I och med att våra svenska damer nu då spelar bronsmatch Men den blir på utsatt tid klockan 16.00 Om man behöver alltså inte ändra sina kalendrar Sundsvall har ju haft det ganska hackigt eh, i spelet Sen Ferran försvann Tror du att det blir eh, revansch och så vidare utkräva där När de möter sin gamla tränare De har ju också tappat Linus Halenius Ska vi komma ihåg vilket är ett otroligt tungt avbräck för Sundsvall såklart så det är två lite vinklippta lag På, på lördag då Linus Haleni känns så jävla tråkig människa Det är gött att han lämnar är svenska bra, bra på att göra mål Men resten var ju skit alltså. Svintrött kille Något annat om matchen Nej, det, det, man, är, man är lite så förfäsongsmode själv ja. på något sätt, Trots att det är mitt i och... ja, Men Det finns ju en liten oro kring den här matchen också I och med ja. att vi då har en Viber som är borta Och i och med att Nygren nu är såld Och, i och med att Paken inte kommer att spela Att det kanske kommer vara lite satt match jag skulle bli väldigt förvånad om vi får se Ett sprudlande anfallsspel Med Sargon Abraham som gör massa överstegsfint Och knorrar in den i bortre liksom Ja men i förra matchen mot SSN så bytte vi in Emil Holm som fick den stora chansen liksom Jag tyckte det var taskigt också För eh, Det var ju många som såg matchen här på eh, Oliverdal och man hörde hur det suckades När han brände den chansen Fan killen är väldigt ung Gör en av sina absolut första matcher i allaget. Han är väl högerback egentligen liksom. och, och, Exakt. Så, och så ska han få det läget och så ska det gnällas Men han ändå träffar mål på en ganska svår boll så. Vem vet, vi kanske får se Noah Alexandersson På åtminstone bänken på lördag mm. Inte helt, helt omöjligt Ja, det hade man ändå gått igång på för Att se honom från start va? Eller på bänken Hade du gått igång på det? Ja, det hade jag <laughs> Ja, men Noah Alexandersson Han har väl x-faktor så det räcker oh, där, Absolut så men, men, frå men frågan är då är, så här, Emil Holms avslut om han hade jämfört det Att August Ällingmark hade fått det alltså, Jag älskar August här, som människa och allting Men avslutade kan han fan inte Du, nej, du tar nej, men, det här liksom nej, Helt och avslutet För att hacka lite på August ja, men jag, har ska, jag passar jag på här, nej, men Det är ingen <laughs> som suckar när August Ällingmark Skjuter 15 meter över från en meter För att han är August Erlingmark. Och Jag känner att vi måste lite så här, ta Emil Holm Under samma vingar bara lite grann när han då gör sin första allsenska match Får ett pangavslut mot Östersund i slutet Var det inte det jag gjorde då? Det kanske det gjorde Men jag, jag, jag tog det inte som vanligt Nej, Nej, jag gjorde inte det Ja, eh. Jag vet att Marcus Måste vidare va han ska, han ska spela paddel Det är, ja, det, han det är svagt ja, skäl För andra gången idag också dessutom Man måste, man måste ligga i så ja. är, det. är det det som sport, alla sportjournalister gör nu De spelar alla, alla spelar paddel ja. Extremt viktigt det är, det är det nya nu, istället för att jaga cred Så avgör man det på paddelbanan ja, ja. Sen får vi hoppas att Sille kommer igång på allvar här snart Så att det raslar till med lite namn och sådär Så alla tips är som vanligt välkomna Ja, ska du dra får väl se hur mycket det stämmer men... Ska du dra din Twitter också så folk, så folk kan, kan äta dig där då? Jag tror ändå att folk som har Twitter hittar Markus Vulkan Ja, man gör väl det Ja, det gör man. ja. Du, blir det någon mer camping i sommar? Eh, gärna om vi har lite goda namn på gång inne, då kommer jag garanterat att smälla upp husbilen på kamratkåren igen. Jag har ju sett att man kan nu köpa såna här GPS-puckar som håller i typ två månader och som kostar bara några hundra lappar. Är det något du har övervägt att göra för att placera på Kennets bil? Faktiskt har jag har gjort det. Det var en rätt bra, rätt bra idé faktiskt. Det kan bli ett roligt knäck om inte annat. Det känns superlagligt. Ska, ska vi med de orden släppa Markus eller? Det gör vi Markus. tack så mycket För att du kom hit och snackade i Sillisisen Tack själva Och en stor applåd till Markus också här inne då. Vad, är Vad ska vi diskutera om? Nej, men eh, Det var egentligen så När jag letade Skannade nätet efter saker Och att störa mig på Du vet ju att det är det som är mitt bränsle Och mitt liv till livet ja. Det är när jag får lite, brinna av lite på folk och så såg jag då att eh, Du är en ständig konflikt med någon Ja, då såg man ju att Då hade väl BK Häcken varit ute och överklagat Jaha. Något jävla domslut igen <laughs> eh, Han, Yashin Hade skrivit på Twitter igen Att han fortfarande var ledsen Över att han blev avstängd för att han armbågade Sebastian Olsson i ansiktet Jag vet hur det känns, skrev han Ja, precis Jag vet, jag vet inte hur det känns Och typ spela i, i ett av de största landslagen, ha 350 000 följare och tjäna såhär 200 000 i månaden. Jag har ingen aning om hur det känns men han vet hur det känns. Jag, jag tycker det var roligt. Roligast i hela den storyn är ju att han tyckte att det var som att få ett slag i ansiktet ja. när han blev avstängd för att ha armbågat någon i ansiktet. Men i alla fall mm. så led ledde det mig lite in på liksom ett ämne som ändå är ganska hett nu och som vi kanske måste ändå säga någonting om. Mm. Eh, för under dam-VM här nu så har ju VAR diskuterats både högt och lågt. Mest lågt. Och det pratas ju om att det ska införas i Allsvenskan. Och vad tycker vi om det egentligen? Om VAR? Ja. Men jag, jag ser ju att vi är så långt ifrån att få det i hamn. Så att jag, är, jag vågar påstå att jag är stor motståndare till VAR. Ja. För att... Nej, ska du spela Ska du spela nu nej, nej, nej, det är egentligen Vi ska inte göra något större nummer Av det Utan eh, scannar man av Vad folk tycker om det så, så är det väl ganska entydigt Att eh, efter att ha sett Det i action eh, ett par gånger Så är det ingenting som folk är jättesugna på eh, Jag bara noterade då att När jag såg någon av matcherna där Så satt Jonas Eriksson som vanligt Och pratade domare I, mm. i, i någon studio men han var inne på lite samma sak som jag Och jag tyckte att det ändå var värt att lyfta det För att under just dam -VM Så har ju varsystemet fungerat Som en jävla parodi ungefär mm. Och då tänker man direkt Att fan, ta inte hit den skiten Och förstöra alla svenskarna med den Typ, det är det du tänker Ja, men jag, jag har inte tid Att vänta så länge på en fotbollsmatch som, så det många avbrott som man tar för minsta petitess. Ja, det är ofta plus 14 eh, ja, eh, övertidsminuter. Ja, det handlar ju om att man överanvänder det. Att man använder det i alla typer av situationer hela tiden. Och det kan bli enormt tröttsamt. Jag menar, ta bara på en hörna till exempel. Och, eh, om du skulle använda var vid varje hörna, då hittar du något. På varenda jävla hörna hittar du någonting. Det är någon som knuffar till någon, det är någon som rycker i någon. Ja, och lite det var de är inne på då liksom att Hej, vi har ett ganska bra verktyg här Men vi har satt det i händerna på Totala klåpare och maktmissbrukare eh, För just nu Under dam-VM så är det ju också Kvinnliga domare som dömer eh, Domare som inte har haft Någon som helst chans Att skaffa sig lika stor Internationell erfarenhet som de domarna Som normalt sett dömer Större turneringar men i varrummet så sitter det manliga domare mm. som har gjort just detta som just har den erfarenheten. Och det är en solklar tendens att de vill gå in och överstyra de här kvinnliga domarna mm. som inte eh, kanske har möjlighet att säga ifrån då, eller ah, möjligt att säga du, Nej, men det är, klart, det är klart att om du ja. står på plan. Och så ropar någon i ditt öra app, app, app, Vi har en situation, vi har, vi har ja. en var situation. Gå och kika på vår fina tv-skärm Så står vi i mittlinjen Tro Pelle att man då blir osäker Så att... jag, jag tror att framförallt det som vi har sett I vm eh, VM:et här nu Beror väldigt mycket på att man, De har sett en balans mellan domarna och varummet Som inte alls funkar För att de vill gå in och peta I, i ungefär varenda sak Och, och det, det, får, det funkar inte helt enkelt för så har vi ju ett exempel från igår där vi har en straffsituation som inte ens tas upp. Jag tycker att ska man använda var så ska var vara ett verktyg för huvuddomaren, där huvuddomaren själv väljer om den vill använda det verktyget. Det ska inte vara någon som ringer i någon jävla klocka och bara så här papp, papp, papp. nu kanske vi hade en situation där, där domaren sen då får gå och bedöma om det är något eller inte. Där vi också flera gånger under det här dammästerskapet sett domare som, som ser tydliga fel och ändå dömer mot det man ser på skärmen Och då sitter liksom miljoner människor Och tycker precis tvärt emot domaren Samtidigt som man ser på samma bilder Och då blir det en jävla parodi Så du, du säger fortfarande emot? Ja, det är samma sak Vi får se, vi får se avvinkade offsides För att man då eh, Den kroppsdelen du kunde gjort mål med Var längre fram och därför så blev det här offside hur, hur kan man inte gå på fötter i en sån side-situation? det är trofan Att det alltid är så att du som anfallare är framåtlutad Medan du som är eh, försvarare I stort sett är bakåtlutad I ett sånt offside-läge För det handlar om att man vill ställa en spelare Och det blir också parodiskt då När jävla axel hänger över 10 cm Och bara app, app, app, app Man får ju någonstans komma ihåg varför Man tillämpar offside, det är för att man ska ställa En massa anfallare på den andra sidan plan liksom, och bara att de ska så vänta på långbollar utan för att det ska bli roligare att se på men här blir det ett missbruk där man pratar om att du kunde gjort mål med din axel som var tre centimeter för långt fram när det är 40 meter till mål du skit du tappade, du Nej, men tappade skit. mig någonstans på axeln där tappade du mig. Ja. Men ja. skit i var det var, det var så här. Om ni ska ha det, använd det som ett verktyg för huvuddomarna där den själv känner. App, app, app, nu är jag fan inte säker på vad som händer där. Så får de springa själv och kolla. Det blir ju svintrött att kolla på fotboll. Det blir ett utmärkt tillfälle att få se en jävla massa reklam hela tiden. Alltså släpp det bara. Det tappar all känsla för sporten. Och jag måste ju ändå lite vara mot Walter, som jag brukar vara mot vad alla andra tycker. Och, och känna så här att hej, vi har ju ändå. Ett system där vi kan se exakt vad som hände Se bara till att använda det på ett vettigt sätt då. Ja, Men Det var ju så det så jag, är jag sa då. Det var exakt det jag sa Vi är överens alltså som vanligt yes. Fan vad dynamiskt och bra tråkigt. Egentligen är det jävla roligt om vi slogs här Hallå, ja, men så, men det, Sånt det, kan också hända på scenen ibland har, ja, jag hört. har jag hört med. Ska vi med de orden släppa iväg Våra härliga lyssnare Och våra härliga tittare som sitter live Vill ni vinka? Ja, de vinkar. Vill ni säga hej? Oh, de har ändå lyssnat hela tiden. Ska vi släppa iväg dem? Låta de som sitter här ta varsin bärs till och släppa iväg våra babyfådlyssnare så att de får göra något annat vettigt i livet. Jag tycker att det är rimligt. Jag tycker att det är det lite när Marcus markusik. <laughs> jag känner också. Tack så jättemycket Melrose Company för att ni hjälper oss att göra babyfåd. Vi hittar dem på andra plan på Kungsmässan. Det är absolut bästa planet. Och man kan köra bil upp dit, Bara det är asfett, Parkera och allt. Och man kan handla på nätet mellerhållskompany.se Och i smögen om man är där så kan man gå in och hälsa på de goda blåvit gubbarna. Och skriver man bbpodd i den lilla rabattrutan som finns på mellerhållskompany.se så får man 20% rabatt och det är en fan deal of the life. Tack och hej och skål! Show me your soul That you're beautiful inside, toes on a vass, car moving fast, come take the